Lehenengo atala Eta rezaten duen inxeminazioa artifizialaz eta manipulazio genetikoaz Horri da Horri zen horretzatek ez, mm -hmm. aurrera doaneran Eta legeak horrektareko prestatuta dauden edo mm -hmm. Eta nola da legeak, ez Ba, momentu honetan e... Ezan nahi, bueno Lehen biziko aterazien legea Legea propio ki ez da Europar Kontzailuko rekomendazio bat 1928 zeigarrena, aterazela 1928 e, zeigarrean urtean Eta bertan ematen ziren nolabait, e, europear komunitateko herria lehentzako pauta batzuk. Bereiak egin behar zitusten lege horretara e, lotu behar txiren. Hortuan, lehenbizia aterazen legea, nahiko murritza, etzuen inseminazioa artifizilak planetatzen dituen problematika guztiak e, hartzen, izantzen laro eta bostuen aterazen suediar legea. Ondoren aterazen Espainiarra, duela bi urte laro eta sortzean, eta duela bi hilabete aterada azkenik legea alemanierra. Eraz, Europa-Mailan legegi hori daukagu, uh -huh. hau erregulatzen duena. Eta zeixaten du legeak eh, kaso betarako, ze hor eh, goguan daukagun gotu zabagarra, mataroko kaso hori izango da ez, emakume batek, uh -huh. eh, ze izan daizuen, mutile izan daizuen orengoan, ez? Ez, ba, alaba izan, izan daitezke. Mm -hmm. Alegia asemela ja, ez. Alaba batzu bat zituen, ez, semeak zituen, zituen eta alaba izan daitezuen. Aha. Oida. Eta azkenean meizale geiak egiten utzi, ez? Edo bentzat hori ere bakizuen epaitegorrenak edo. Hmm, ba, hor da oheska. Hor da oheska. jakina izango duzu gaina, eh lenbizi baiet esantziotela. Aha. Uh -huh. Eta isantzen matarako lehen istentzeko epailak. On hemen garbitziago, garbitzi behar den lenbizko gauza nere utsez era da. Legeak ez zaitu behar zuk teknikauen hartzaila zinebalima da zu, epailaren gana joatea. Baina emakume honek, uskari zantzuen, ba bere ekasua, bere motivazio personalak zain zango zire, baina pentsatzen dut, bere kasua ez zela eta komenigarria zela epailaren baimen hartzea. Baina bestela ez da, teknikauek erabiltzeko epailaren baimena behar, fakultatiboaren baimena behar da. Legeak aurrik usen duk zenbait, zera baimen batzu, baina inola ere epailaren baimena. Le atalaren amaiera.